חשבתם פעם מהו באמת הצבע האמיתי של הדמעות? ולמה הדמעות מלוכות ולא מתוקות או חמוצות? דמעות זה לא תמיד סימן למשהו עצוב שקרה. דמעות יכולות לפרוץ כשמתרגשים, או מרוב עושר גדול, או משמחה גדולה. דמעות יכולות להיות מתוך געגוע, ולפעמים גם דמעות זה בגלל משהו עצוב שקרה, או כואב. אבל מה שבאמת הכי חשוב, זה לא להשאיר אף פעם את הדמעות עמוק בלב. לתת להם לצאת החוצה ולפרוץ, ככה הרגשה הרבה הרבה יותר קלה, כמו לילד מהסיפור של צבע הדמעות. צבע הדמעות אתמול שאלתי את אימא, מהו צבע הדמעות? ועוד שאלתי את אימא, מתוקות הן או מלוכות? אימא חיבקה את כתפיי ואמרה בקול אוהב, הדמעות הן כמו ראי. למה שקורה בתוך הלב. אם הדמעות היו צהובות, כמו אשכולית או לימון, מרוב שהן היו חמוצות, היינו בוכים המון. אם הדמעות היו בצבע ורוד, כמו גלידה בטעם תות, הן היו כל כך טעימות, והיינו בוכים מכל שטות. אם הדמעות היו בצבע שחור, בטעם של תרופה מגעילה, מרוב שהן היו מגילות, היינו בוכים מרוב בחילה. אם הדמעות היו בצבע חום, כמו בוץ רך ונעים, היינו פוחדים לבכות שלא נמרח את כל הפנים. ואם הדמעות היו אדומות כמו הקטשופ, היינו מחכים לארוחה, ועל הצ'יפס או הנקניקיה, היינו בוכים בשמחה. אם הדמעות היו בצבע כחול, כמו ים גדול ופתוח, היינו בוכים בכי ימחול, בטעם נורא מלוח. אבל הדמעות הן צבע, הן שקופות ממש כמו מים, כמו שקית, כמו זכוכית, כמו טיפה שיורדת לה מהשמיים. לפעמים בוכים מרוב עושר, לפעמים כשעצוב או כואב. אבל מה שהכי חשוב, לא להשאיר דמעות בלב. חיבקתי את אמא חזק ולחשתי, אותך תמיד אוהב, ודמעה קטנה זלגלה, דמעה בצבע זהב.